більше легкості, справжньої жіночої легкості, яка приходить з певними обставинами. Цього я чекав і боявся. І зараз ця велика, хвилююча краса, до якої я почував себе причетним, мене засмутила. «Заспокойся, в черниці не піду», – мовила вона, насмішкувато, зводячи брови. Я не це мов на увазі. «А знаєш, прокопе», – раптом зупинилася посеред кімнати Марійка – мене знову був трус». «Пронюхали», – сказав я, відчуваючи, як мороз прийшов поза спиною. «Гадаю, тут замішана моя сусідка. Сестра її служить у польського полковника». «Ні», – заперечив я. «Якби сусідка, вони точніше знали б, коли шукати. Це робота Мигельської». Випалив я несподівано для себе, та одразу ж повірив. «Її!» «Ти з Марійка сплеснула долонями і почервоніла за свою грубість. «Прокопе», – благально мовила вона, – «це образливо». «Мигельська», – сказав я, дедалі утверджуючись у своїй думці. «Я, Марійко, знаю життя і цих друзів. Я вже сам себе побоююсь, настільки наперед знаю, до чого має прийти. Це ніби перед смертю. Така загострена інтуїція, що не можу тобі пояснити». Я прийшов до Покуцького, він каже, що стара не здужує. мені чогось не при гаці. я навіть пожартував над дідом. Коли ж лягали спати, я побачив на кухонних дверцятах його тінь. І щось у ній таке було, що я в думці сказав. «Стара сьогодні умре». Вранці відвезли на цвинтар. «Не сміть так про Мигельську», – схвильованим, – шепотом сказала Марійка. очі її блищали. Я Зоряною знайома багато років. Цим способом вони і митців завербували. Дивно лише. Навіщо я їм здався? Уламок гімназиста з вирваним серцем і розпливчастим світоглядом. Навіщо я їм? Села приїжджав на вечір. Колишній стрілець. Людина страшно озлоблена на поляків. Вони його поки що відшили. Хоч не збагну, Який в цьому сенс? Може, щоб... Їдкіший став, а я? Той не вечір рубатиме шаблею, я ж і на це не здатний. Ти так багато береш на себе, аж нескромно. Вибач, коли так. Але не гнівайся, добре? Угу. Марійчині заперечення мене стомили. І я став на ганчірка. Можна робити що завгодно зі мною. Ліг у голові порожньо. Все тіло відмовлялося служити, навіть, здається, не билося серце. «Ти голодний? Загріти чаю?» Я не одізвався, і Марійка вийшла до передпокою. Мені чогось бракувало, я вертівся на всі боки, але нічого не знаходив. Тоді я вирішив на якийсь час піти з міста. Доброго півдня добивався крізь замети за ліс до Семенка, який б'є мертвих. Над хатиною цідився голубий димок. Стіни були обкладені бур'яном. Замість вікон на снігове пустище глипіли маленькі темні щелини. Я знайшов під повіткою лопату і взявся розчищати сніг. Навколо його поцяткували заячі сліди. Я старався вибирати сліди цілими і складав візерунком уздовж стежки. Довівши її до повідки, сів на дровітню відпочити і побачив у кутку кільця дроту. Через кілька хвилин у мене на руці висіла півтора десятка селець, і я рушив снігами до лісу. Зайці раз коло разу скрихуткували всю галявину, але в гущавину йшли своїми окремими путівцями. На них я й розкидав петлі, прив'язуючи вільні кінця дротин до пригнути гілячок, щоб, потрапивши за шмург, сірі башкетники повисали в повітрі і довго не мучилися. Худко насувався вечір. Мені, звичайно, було приємніше зайти до хатини із здобичу, але я спітнів, поки розвійшував сельця і побоявся застудитися. В хатині були, мав, каганець. Заглянувши у віконце – побачив біля плити на стільчику пахнюпленого господаря з гачком для грані. Дверцята в плиті були відчинені, на хату шугало червоне сяйво. І виразно було видно великий горбатий ніс господаря,